Студія Калідор презентує Класика фентезі на нашому каналі Барбара Джоан Гемблі Драконяча згуба Розділ тринадцятий Але навіщо? Сидячи перед багаттям на впочібки, Герет повернувся до Джона, який лежав за декілька футів від нього у гнізді із ведмежих шкур та пошарпаних пледів. Вона ж сама хотіла, аби ти вбив дракона. Герет розкрив паперовий пакет, у якому він прихопив із бела кави. Вирішив, що відмірювати там уже немає чого, і витрусив решту у казанок, який побулькував на багатті. Вона ж вона ж не знала, що Дженні тепер становить для неї якусь небезпеку. Для чого їй було труїти нас? «Ну, гадаю», – сказав Джон, обережно підводячись на лікті та поправляючи окуляри. Аби не дати нам повернутися у бел із новинами про смерть дракона і ще до того, як вона змусить твого татка звинуватити гномів у чомусь іще. Вона ж думала, що дракон мертвий. Його самого вона, звісно, не могла б побачити ані у кристалі, ані у чаші води, а от нас могла побитих, але живих. Що ж вона могла іще подумати? Так, це правда. Гарет розкатав закочені рукави і ще раз обгорнув плащ навколо плечей. Ранок видався холодним і туманним, а юнак неабияк спітнів, розбираючи завалений хід до старої криниці поруч із табором. Я сумніваюся, що вона хотіла отруїти і тебе також, продовжив Джон. Якби їй це було потрібно, вона не стала б тебе там чекати. Гарет почервонів. Вона. Вона не цього чекала, буркнув він. Зрозуміло, кивнув обережно Джон. Мертвий ти їй не потрібен. Мало того. Коли ти помреш, вона може втратити все. Юнак насупився. Ну, звісно, може втратити. Їй потрібно, аби я був під її владою і ні у чому не заважав. Вона і полікарпа через те прибрала із дороги. І якби вона вбила вас, я б їй іще знадобився у Белі підтвердити, що дракон, який раніше спить у безодні а сама тим часом спробувала б позбутися гномів. Він шморгнув носом і простягнув свої збиті та намозолені руки до багаття. «Можливо, вона навіть використала б Бонда і мене як свідків», – додав він. «Сказати, що це вона вбила дракона, а потім переконала б батька подарувати їй безодню». Гарет зітхнув, гірко кривлячи рота, а я думав колись, що натягнути мотузку через стежину це межа віроломства. Він поставив пательню на вогонь, у блідо канаркових відблисках багаття його обличчя виглядало уже зовсім дорослим. Ну, м'яко сказав Джон, справа не лише у цьому Гарета. Він глянув на Дженні та сиділа у тіні нещодавно розчищеного входу укритий колодязь. Не дочекавшись від неї слів, Джон знову повернувся до Гарета. «Скажи, як довго ти гадаєш іще протягне твій батько, перебуваючи під владою Зієрн?» «Я не знаю, якими там закляттями вона його оплутала». Але як виглядають помираючі люди, я бачив неодноразово. А вона за всієї її влади тільки коханка, фаворитка. Їй потрібна безодня як власне володіння, і їй потрібне золото гномів. «Батько б їй дав усе це», – тихо сказав Гарет, «А що до мене, ну...» «Припустімо, я у неї в запасі, якщо він помре». Він спинив свої роздуми в голос, кидаючи тісто на пательню. «Але тоді їй доведеться знищити ще й полікарпа, незалежно від того, налаштовує він мене проти неї чи ні. Адже цитадель охороняє і стилу». «І не тільки тому». Джон кривлячись, знову ліг на спину і склав забинтовані руки на грудях. «Полікарп – племінник короля, а отже реальний суперник». «Чий?» – ошелешено запитав Гарет. «Мій?» – Джон повільно похитав головою. «Дитини Зієрн». Жах, який відбився на обличчі юнака, був сильнішим від жаху смерті, сильнішим, і з дивною байдужістю подумала Джені, за жах опинитися під владою молодої чарівниці. Гарету, здавалося, стало кепсько від однієї, тільки цієї думки. Після довгого мовчання він сказав Ти, ти маєш на увазі дитину від мого батька? «Або від тебе? Яка різниця, коли йдеться про право успадкування?» Він зігнув свої забентовані руки і глянув короткозоро на заціпанілого Гарета, який машинально знімав виделкою коржі зі сковорідки. Тихим і малоненудним голосом Джон продовжив. «Але розумієш?» Перебуваючи так довго під владою Зіерн, твій батько навряд чи зможе мати дітей. А їй потрібна дитина, якщо вона дійсно бажає правити. Дженні відвела від них погляд, міркуючи про те, що сталося без сією дитиною. Як і Гарету, їй теж стало кепско, вона відчула нападну доти від однієї лише думки про це. Звісно, Зієрн не випила б душу із власної дитини, як вона робила це із королем та бондом. Але, вочевидь, придушила б волю, перетворила на жалюгідну, безпомічну істоту, яка не відходила б від неї ані на крок. Кому, як не Дженні, було знати, як відгукується у людині придушене дитинство? Дженні пригадала своїх власних синів. Навіть якби вона ненавиділа їх, навіть якби вони були плодом насильства, зґвалтування, вона пішла б, залишила б їх що завгодно, але Перетворити дитину на сліпе і безглузде знаряддя? Ні. Гнів і огида врухнулися у Джені. Джені. Голос Герета увірвався до її думок. Юнак стояв зовсім поруч, жалібно дивлячись на неї згори донизу. Скажи, він він зможе одужати? — невпевнено, — запитав Гаррет. — Я маю на увазі батько, і якщо Зієрн вишлють або... або вб'ють, він стане таким, як раніше. Дженні важко зітхнула. — Я не знаю, Гар, тихо відповіла вона. Її розум наче занімів, як і досі німіли м'язи після заклять Зієрн. Звісно, Дженні поки надто невміло користувалася своєю раптово набутою владою, та й тіло її ледь витримувало жахливі вимоги магії дракона. Але справа була не лише у цьому. Змінилося саме сприйняття оточуючого. «І дракон у тобі відповів», – так сказав Моркелеп. І він сказав правду. Вона тепер дивилася на світ очима дракона. Джені важко підвелася на ноги і негайно притулилася до стовпа критого колодязя. Вона не спала цілу ніч, чатувала зієрн, хоча й знала в глибині душі, що чарівниця сьогодні не повернеться що не на неї вона чекає цієї ночі. Закляття тут ні до чого, сказала Дженні. З'єрн вампір гарете, тільки п'є вона не кров, як шепотуни, а людські душі. Вчора я зазирнула їй у очі, і у неї не душа. Там якась липка, ненажерлива тварюка, і їй потрібно харчуватися, аби жити. Меб розповідала мені про закляття, які застосовували у печерах цілителів. Хтось міг добровільно поділитися із помираючим частиною своєї душі, аби допомогти тому вижити». Але таке траплялося вкрай рідко і лише за крайньої необхідності. Я впевнена, що Зіірн робить щось таке із твоїм батьком та Бондом. Щоправда, я не розумію, чому це так для неї необхідно, маючи таку владу. «А знаєш, – перебив Джон, – в історіях Дотіса, чи ні, здається, це в Теренса». А можливо, це у лапідарних плумаченнях? Але що ж нам робити? – запитав Гарят. Повинен же бути якийсь вихід. Я можу зараз поскакати у бел і сказати Дромару, що гноми можуть уже заходити у безодню. У них би з'явився там гарний плацдарм для... Ні, – похитала головою Дженні. У місті зараз влада з'єрн. Після того, що трапилося, вона, вочевидь, видивляється тебе і там стежать за усіма дорогами. Ти не встигнеш навіть наблизитися до бела, як тебе перехоплять». «Але, але ми мусимо щось робити!» Пані й чулися у голосі Гарета. «Куди ми можемо піти? Полікарп, Полікарп міг би прийняти нас у цитаделі!» «Ого, угу. а облоговим військам, які оточують цитадель, ти поясниш, що прибув до Полікарпа із візитом у вічливості, так?» – запитав Джон, забувши, що збирався процитувати когось із класиків. «Але ж у Халнат є ще й шлях через безодню». «Так». І в кінці його або замкнені двері, або склепіння завалені вибуховим порошком, аби вберегтися від дракона. До того ж, ти що, гадаєш, Дромар зобразив тунель до цитаделі на своїй мапі? Нічого подібного. Я добре її вивчив у Белі. «Проклятий впертий гном!» – почав було Гарет. Але Джон закликав його до мовчанки, здійнявши руку із надкушеним коржем. «Я його не звинувачую», – сказав він. Брудний неголене обличчя Аверсіна все ще здавалося блідим на тлі дернацьких коричневих візерунків його пледа. Але мертвотних кридяних відтінків у ньому уже не було». Карі очі дивилися крізь скельця окулярів ясно і насторожено. Дромар – горобець-стріляний і чудово знає, чого можна чекати від з'єрн. Якби їй не було відомо, де саме відгалужується цей тунель, Дромар ніколи б не наніс його на мапу, яку вона, звісно ж, намагалася б вкрасти. Втім, можливо, Джен могла б провести нас. Ні. Дженні лише глянула на нього. Вона сиділа, перехрестивши ноги перед вогнем, і занурювала у мет останній коржик. Навіть із моїм відьомським зором мені там без сторонньої допомоги нічого робити. А надумаєш піднятися завчасно і сам полізти туди? Накладу на тебе закляття кульгавості. Але це підолюба. Бачиш мене? Вона витерла пальці об край пледа, моркелеб допоміг мені дістатися до серця безодні. Проте, вдруге, хоч я там і побувала, я дорогу туди не віднайду. А що це взагалі таке? запитав Гарет. Ну, я маю на увазі серце безодні. Гноми ним присягаються. Дженні насупилася, пригадавши бурмочучу темряву і мильну гладкість вівтарного каменя. «Я... я не можу сказати точно», – почала вона. «Це місце я бачила одного разу у ворожінні, але раптом їх коні одночасно підняли голови від жорсткої, прихопленої морозом трави». Молод битви ніжно заіржав, і з туману, який плив на узлісся, почулось тонке іржання у відповідь. Потім хтось виїхав на схил, копита зацокотіли по каменях, і дівочий голос покликав налякано. Гаре, гаре, ти де?» «Це Трей!» Гарет підхопився на ноги і пронизливо гукнув. «Тут! Ми тут!» Тупотіння наблизилося, а потім із білястого туману проступив темний силует коня та вершника. Гарет кинувся до краю пагорба підхопити за повод сіру у яблука конячку трей, яка тяжко долала останній підйом. Незважаючи на холод, Боки коника були темними від поту, і голову він тримав дуже низько. Трий, яка вчепилася у луку сідла, мала не кращий вигляд обличчя, подряпане гілками, окремі пасма звисали стрічками, її порпурно сіра зачіска була розпатлена. Я так і знала, що і з тобою усе гаразд, Гаре. Трей зіслезнула з сідла в обійми юнака. Коли сказали, що дракон, що леді Дженні наклала на нього закляття, я відразу зрозуміла, що з тобою усе гаразд. «У нас все чудово, Трей», – невпевнено промовив Гаррет, стривожений страхом та відчаєм, які лунали у голосі дівчини. «Але можна подумати, що ти скакала без перепочинку від самого бела. Так, воно й є, видихнула дівчина. Під розірваною білою тканиною придворного убрання її коліна тремтіли, і дівчині довелося вчепитися у руку Гарета, аби не впасти. Блідість проступала на обличчі, трей крізь залишки рум'ян. "Вони, вони йдуть сюди. Я не знаю, що сталося, я не розумію, але, але вони вже йдуть". «Бонд...» – вона затнулася, промовивши ім'я брата. «До чого тут Бонд? Трей, що відбувається?» – допитувався Гарет. «Я не знаю...» – Трей заплакала. Змучена, стомлена, вона витирала очі, розмазуючи по своєму гарненькому обличчю чорно-синю фарбу для повік. Натовп уже у дорозі...» І їх очолює Бонд. «Що? Бонд?» «Думка про те, що ледачий витончений Бонд може когось очолювати, приголомшила б кого завгодно». «Так, вони хочуть убити тебе, Гаре. Я чула, як вони говорили про це. Тебе і леді і лорда Джона». «Але чому? За що?» Збентиження Герета дедалі наростало. «А головне, хто саме?» – запитав Джон, знову підводячись під стосом ковдр. «Ну, це здебільшого ремісники, плавильники та майстри із долини Ільфердіна. Ті самі, що цілими днями просиджували у вівці в болоті. З ними палацова охорона, а зараз, зараз їх, напевно, іще більше. Я не знаю, чому. Я намагалася напоумити Бонда, але він ніби не чу мене, ніби не впізнавав. Він... він дав мені ляпаса, а він мене ніколи не бив гаре, навіть у дитинстві. «Розповідай», – тихо сказала Дженні, беручи у свої теплі грубі пальці холодні руки дівчини. «Розповідай від самого...» Початку. Трей судомно ковтнула слину і шморгнула носом. Після чотирнадцяти миль верхи її руки тряслися. Візерунчастий шовковий плащ, облямований молочно-білим хутром, ледь-ледь прикривав плечі дівчини і міг би захистити хіба від протягів у бальній залі, а не від крижаного туману цієї ночі. Довгі, прикрашені кільцями та каблучками пальчики були збиті на суглобах та червоні від холоду. «Ми... ми танцювали», – невпевнено почала розповідь вона. «Було уже за північ, коли з'явилася зірн. Вона була якась дивна. Я іще подумала, що, можливо, захворіла. Хоча вранці... вранці все було чудово». Вона покликала бунда, і вони відійшли в бік до віконної ніші. А я... Вона засоромлено опустила очі, і легкий рум'янець повернувся на бліді щічки. Я підкралася і підслухала. «Я знаю, що це непристойно і вульгарно, але... але після тієї нашої розмови я нічого не могла із собою вдіяти. Адже... адже це не заради пліток» додала вона благально, «Я боялася за нього і боялася, що мене помітять. Я раніше ніколи не підслуховувала, як це роблять і Зольда, і Мерівін». Гаррет був злегка шокований такою прямотою, але Джон тільки засміявся, простягнув руку і підбадьорливо поплескав дівчину по носаках її розшитих перлами черевичків. «Ми вже вибачили тобі, Люба». Тільки наступного разу ти вже, будь ласка, не нехтуй пристойністю. Сама бачиш, до чого це доводить. Джинні тихенько штовхнула його ногою у здорове плече. А далі? – запитала вона. Ну, я багато не почула. Чула тільки, як Зієрн сказала, безодня має бути моєю. Їх треба знищити. І це потрібно зробити просто зараз, доки не довідались гноми. Я рушила за ними через чорний хід, який виходить до портових кварталів, а вони попрямували просто до вівці у болоті. Там було велелюдно. Чоловіки, жінки усі п'яні і всі лаялися. Бонд увірвався туди і почав розповідати, що ти зрадник, що ти. Продав їх усіх полікарпу, що дракон оплутаний закляттями леді Джині, і вона ось-ось нацькує його на місто, що ти збираєшся привласнити усе золото безодні, а їм, його законним власникам, не дасиш нічого. Але ж, але ж вони ніколи й не були законними власниками золота. Воно належало гномам або ж багатим торговцям із долини Ільфардіна. Я намагалася нагадати про це бонду. Її змерзлі почервонілі пальчики мимоволі торкнулися до щоки, ніби намагаючись стерти слід від ляпасу. І тут вони всі заволали, що вб'ють тебе і повернуть своє добро. Вони всі були п'яні, але Зірн наказала господареві пробити ще декілька бочок. Вона сказала, що охорона палацу теж піде із ними. Вони завили і побігли робити смолоскипи та добувати зброю. А я, я побігла у палацові стайні, взяла струнки ніжки. Вона ляснула стомленого коника по спині і закінчила згасаючим голосом. А потім сюди поїхала. Я їхала якнайшвидше. Усе боялася, що мене наздоженуть та схоплять. Просто я ніколи раніше не їздила вверхи вночі і сама. Побачивши, що трейс і іще сильніше, Гарет скинув свій пошарпаний червоний плащ і накинув його дівчині на плечі. «Вам, вам потрібно йти звідси», – сказала вона. «Що ми зробимо?» Джон відкинув ведмежу шкуру із грудей і додав Заховатися можна у безодні. А ти зможеш їхати верхи? заклопотано запитав Гарет, подаючи Джону його куртку. Буде сумно, якщо не зможу, мій герою. Трей. Дівчина, яка кинулася було збирати речі, швидко повернулася на голос Джені. Стрімко рушивши до гості, Дженні взяла її за плечі і зазирнула у вічі. Проникнення магією у її розум було глибоким, швидким, і трей відсахнулася із жалібним, тоненьким схлипуванням. Гарет негайно кинувся до них, але Дженні уже бачила. Перед нею душа юної дівчини, не завжди правдивої, небайдужої до задоволень, пристрасної, яка прагне кохати і бути коханою. Не було жодної плямочки у цій душі, і Джені раптом відчула щось схоже на гірку заздрість. Гаррет, який підбіг на допомогу, безсеремонно вирвав у неї трей із рук. Дженні криво посміхнулася. «Вибач», – сказала вона, – «але я повинна була переконатися». Судячи із їх приголомшених облич, жодному з них і на думку не спало, що під виглядом трей у їх табір могла б з'явитися з'єрн. «Гаразд, ходімо», – сказала Дженні. «Неймовірніше, часу у нас уже немає». «Гаре, посади Джона на коня! Трей, допоможи йому!» «Я цілком здатен!» – почав було роздратовано Джон, але Дженні уже припинила його слухати. Десь у тумані, який обвивав обвуглені стовбури, вона відчула рух. «Вони уже йшли! І йшли вони швидко!» Дженні майже розрізняла їх на дальньому повороті дороги, яка вела до руїн вартової вежі. Вона стрімко повернулася до решти. «Швидше, вони уже на підході!» Але як, почав було гарет, та Дженні мовчки підхопила свою лікарську сумку і алебарду і скочила на неосідлану місячну конячку. «Не затримуйтеся! Гаре, посади до себе трей! Джоне, їдь! Їдь, щоб тебе!» Останній вигук було викликано тим, що Джон, який і так ледве тримався у сідлі, спрямував слониху не у долину, а до Дженні, яка відстала, аби іще раз прикинути відстань до натовпу, який ішов. Позаду почулось шарудіння шопку. Це Гарет підкинув легеньку трей на спину молота битви. Дженні уже чула відлуння копит. Там, внизу, дорогою, яка вела до пагорба. Вона наважилася нарешті закликати магію. І перше ж її зусилля негайно відгукнулося болем. «Здається, все-таки надірвалася», – похмуро подумала Дженні. Стіпивши зуби, долаючи біль, вона спробувала зібрати весь туман, що розсіювався у долині, і скинути його на їх шляху. Набільше, у неї просто не вистачало сил. Дженні наділила той серпанок тремтінням, потім вплила у нього, немов вторинний візерунок закляття дезорієнтації. Але все рівно різнобій копит та гнівні голоси наближалися. Вони уже лунали у туманному лісі, який оточував пагорб і біля в'їзду в долину. Зієрн сумніву, сказала їм, куди йти. Дженні розвернула місячну конячку і, вдаривши п'ятами у ребра коня, кинула його незграбним галопом вниз, до долини. У неясному кипінні туману вона наздогнала інших. Видимість знизилася, і їх маленький загін був змушений зупинитися. Легким галопом Дженні повела їх знайомою стежиною крізь руїни до зовнішньої брами безодні. Крики та прокльони, приглушені туманом, тим часом лунали уже на пагорбі кожум'як. Холодний серпанок розлітався перед обличчям, а чорне волосся било по спині. Джені відчувала, як видихається, втрачає силу закляття, що утримують туман на пагорбі, втім, вона навіть не намагалася зробити над собою зусилля та оновити їх. Найменша магія віддавалася болем у кістках, а Джені розуміла, що сили їй сьогодні будуть іще ой як потрібні. Під копитами залунав граніт сходинок. У похмурій проймі воріт Дженні озирнулася, глянути на натовп, що просіювався крізь зріділий туман. Людей п'ятдесят, здебільшого біднота та ремісники. У брудно-сірій юрбі вона помітила близько десяти камзолів палацової варти. «Дженні!» Почула сердиті крики і лайку, коли, збиті із пантелику закляттям, вони почали блукати у добре знайомій їм місцевості. «Надовго це їх не затримає», – подумала вона. Місячна конячка не хотіла йти, відчувши запах дракона і старої крові у ринковій залі. Труп ось зник, але пляма на підлозі все ще пахла смертю і лякала коней. Джені зіслизнула зі спини кобили, ляснула місячну конячку по шиї і прошепотіла наказ бути поблизу, відпустила. Ще одні копита зацокотіли по опаленому камінню підлоги. Озирнувшись, Джені побачила Джона. Його обличчя було зовсім попелясте, хоча посадка у сідлі, як завжди, пряма. Зі своїм звичайним байдужим виразом він окинув поглядом долину. «З'єрн, із ними?» – запитав він. Дженні похитала головою. «Можливо, я щось їй пошкодила. Але наймовірніше, вона зараз збирає у палаці новий натовп проти нас». Так, дуже на неї схожа. Завжди намагається вбивати чужими руками. Як ти думаєш, Люба, твої закляття їх затримають? Ненадовго, повагавшись, зізналася Джені. Ми повинні закріпитися тут, Джоне, біля входу. У цій юрбі багато тутешніх, а вони краще від нас знають перший ярус безодні. Із ринкової зали до великого тунелю ведуть п'ять чи шість шляхів. Якщо ми відступимо, нас просто оточать. «Ти думаєш?» – він задумливо почухав ніс. «А якщо ми все-таки відійдемо дещо глибше і сховаємось? А коли натовп кинеться грабувати храм Сармандеса, йому вже буде не до нас». Дженні повагалася трохи, а тоді знову похитала головою. Якби це був звичайний натовп, можливо. Але нашої смерті хоче з'єрн. Якщо їй за допомогою магії не вдалося знищити мій розум, отже вона спробує знищити моє тіло. Їх тут цілком достатньо, аби влаштувати погоню за нами. — А на коні ми тебе вести у безодні не зможемо. Нас оточать і виріжуть. Ні, затримати їх можна лише тут. — Герест, — він кивнув. — Ти дозволиш тобі допомогти? Дженні знову повернулася до туманних руїн, де безладно миготіли темні фігури. «Ти й собі допомогти не зумієш», – кинула вона через плече. «Я знаю», – спокійно погодився Джон. «Але я не тому», – питав Люба. «Бачиш, он ті руїни», – він вказав рукою. «Атакувати вони будуть звідти. Гляньо, як мурашня». Дженні не відповіла, хоча її кинуло у холод коли побачила, як людська маса розбухає у натовп, виливаючись із тісного провулку. Сходами піднявся Гарретт, ведучи в поводу молота битви. Дженні прошепотіла щось на вухо великому коню і штовхнула сходами вниз. Її розум, що вже був звернений вглиб себе, збирав усі сили, які залишилися, у втомленої душі та вимученого тіла. Джон, Гаррет та дівчисько у білих клаптях придворного вбрання, яке вчепилося йому у руку, були тепер для Дженні не більше, аніж примари. Засередженість, яка межувала із божевіллям, затуманювала усе навколо, залишаючи зрозумілими лише магію і те, що зараз потрібно буде робити. Долоні Дженні притулилися до холодного граніту порталу, і вона відчула, що вбирає ними силу і вогонь, які містяться у камені, у надрах та у повітрі. Магія роздувала їй вени, як весняна ріка, що готувалася прорвати береги. Було страшно вбирати у слабке людське тіло ту міць, проти якої не працюють жодні обмеження. Аби скористатися нею, потрібно було мати тіло дракона. Краєцьком свідомості Джені відчувала, як Джон рвонув заповідь у відступаючи вглиб. Гарет і Трей відійшли ще раніше. Вся її увага була спрямована вниз, у долину, там, де обірвані люди, впереміж із вояками варти долали останні купи руїн. Холодна ясність драконячого зору дозволяла їй бачити кожного із них окремо, бачити повністю, до дна, крізь одяг і плоть. Вона бачила Бонда із оголеним мечем, який дійсно очолював НАТО. Дженні одразу помітила, що його душа нагадувала поїдений термітам ліс. Внизу уже бігли до воріт через запорошену і спонівеченою бруківкою площу. Повільно підіймаючи обважнілі долоні, Дженні почула голос Гарета, Тихий, як дзищання комахи. «Що ми можемо зробити? Ми ж повинні їй якось допомогти!» «Оближ!» – відгукнувся голос Джона, теж незвичайно слабкий і немов знакровлений. «Якщо вони прорвуться, втікайте у лабіринт і спробуйте заховатися. Ось вам мапа!» Натовп побіг на сходи. Злісне розголося котилося попереду, як перша припливна хвиля. Джені, нарешті підняла руки, і уся потаємна сила, набрана із каменю та мороку, вибухнула разом у її тілі. Свідомість не напружувалася, вона навпаки розслабилася у момент цього удару. «Ключ до магії – сама магія», – думала Джені. Її життя починалося і закінчувалося у кожній окремій секунді спресованого часу, який тепер виривався на волю. Палюча полум'я вдарило з третьої сходинки і постало стіною. Голодне, ненаситне, червоне. Дженні почула волання тих, хто були у перших рядах, відчула запах смаленого м'яса і тліючого одягу. Як і дракон, вона вбивала без ненависті, завдаючи удару жорстко і знаючи, що якщо він не буде смертельним, то її маленький загін приречений. Частина із перших нападаючих залишилася лежати обвугленими тілами, частина сахнулася назад, а далі на очах у переслідувачів із чорноти прорізу випливли і повільно зімкнулися величезні стулки воріт, коли зірвані із петель та спалені драконовим полум'ям. Зсередини вони просвічувалися, як каламутне скло, але кожнісінький цвях, кожен брус та скоба були спрацьовані на совість. З боку площі ілюзія була повною. Дже ніясно бачила крізь примарні стулки людей, які метушилися внизу. Одні вказували із криком здивування та тривоги на відроджену браму безодні, іншим же було не до того хтось у сказі збивав полум'я з одягу, хтось катався із криками по бруківці, а хтось просто лежав обвуглений. Вцілілі їм не намагалися допомогти. Вони зібралися біля першої сходинки і з ненавистю дивилися на раптову перепону та волали від п'яної люті. Шум був жахливим, вигуки перемішувалися зі стоганами поранених, але найгіршим був запах спаленої плоті. Посеред натовпу Вражений, як і інші, стояв Бонд Клерлок і також не відводив від «Фантома» дверей своїх порожніх, виїдених із середини очей. Дженні позаткувала, відчувши рабкову слабкість, як і будь-яка людина, яка бачила на власні очі справи дракона. Їй траплялося вбивати і раніше задля порятунку власного життя або життя тих, кого любила. Але ніколи їй не було так страшно дивитися на справу рук своїх. «І дракон у тобі відгукнувся», – так сказав Моркелеп, як завжди мав рацію. Дженні похитнулася, і хтось її підхопив. Це були Джон і Гарет. Обидва, неначе парочка розбійників, побиті та брудні, і обидва в кумедних окулярах. Трий у пошарпаному плащі Гарета, накинутому на брудний шовк подертої бальної сукні, видобула із розшитого перлами мішечка бляшану склянку. Та наповнивши її із пляшки пристебнутої до сідла слонихи, простягла Дженні. «Надовго це їх не зупинить», – промовив Джон. Його обличчя було вкрите потом. Ніздрі здригалися від болю, який він терпів. «Дивись, Бонд уже знову їх збирає. От щеня!» Він покосився на трей і додав «Вибач», але та тільки струснула головою. Дженні вивільнилася від обіймів і нетвердим кроком підійшла до примарних воріт. Її власний голос здався їй таким самотьмяним і слабким. «Він теж своє отримає». Так, Бонд метушився на площі, жестикулював, вказуючи на замкнену браму. Палацова варта, втім, особливого завзяття не виявляла. Але біднота із портових кварталів уже збиралася навколо ваташка, дослухаючись до його промов та передаючи один одному міхи з вином. Хтось погрозив безодні кулаком, і Дженні тихо промовила. «Вони теж добряче сірбнули лиха, як і гноми». «Так, але чому вони звинувачують у цьому нас?» – обурено заперечив Гарет. «І у чому перед ними завинили гноми? Гномам довелося значно гірше, ніж їм». «Хай там як!» сказав Джон, притуляючись до кам'яного порталу. Але вони вже переконані, що скарби безодні належать їм за правом. Адже це їм сказала сама Зієрн. І зрозуміло, тепер заради цього вони не зупиняться ні перед чим. Як же ж це нерозумно? Ну, це не більш нерозумно, ніж закохатися у відьму. «Хамету ти з тобою, Гаре, здається, обидва згрішили», – доволі бадьоро зауважив Джон, і Джені знайшла у собі сили посміхнутися. «Скажи, Люба, як довго ти зможеш їх утримувати?» Щось у його голосі змусило її озирнутися, Хоч він і спішився, аби допомогти їй при нагоді, але стояти прямо без підтримки він не міг. Обличчя його було попелясто-сірим. Крик, який пролунав знизу, відвернув на секунду увагу Дженні. Крізь дим, який ще піднімався зі сходів, вона побачила, як чоловіки шикуються у нерівну лінію. В очах палали безумство і ненависть. Я... «Не знаю», – неголосно відповіла вона. «За будь-яку магію доводиться розплачуватися. Ця ж ілюзія мене виснажила. Але якийсь час нам це дасть, адже вони думають, що їм доведеться ламати ворота, тож будуть збирати реманент. «Сумніваюся, щоб зараз вони думали». Важко спираючись на гранітний портал, Джон вдивлявся у освітлену косими променями сонця площу. Ось, знову пішли. «Відійди куди-небудь!» – попросила Дженні. Кістки нили від однієї лише думки про те, що знову доведеться збирати силу із каменю та із самої себе. «Відійди!» Ці закляття не мають обмежень. Бог знає, що може трапитися. Я б і радий відійти, кохана. Але якщо я відпущу стіну, то просто впаду. Крізь напівпрозорі ворота Дженні побачила, як натовп знову рушив через площу до сходів. Магія поверталася повільно, і болісно випиваючи залишки сил із кожної клітинки. Гомін внизу наростав шаленним крещендо. Вигуки золото та смерть здійнялися немов тріски, які кружляли у шаленному водовороті. Дженні помітила Бонда Клерлока, або те, що лишалося від Бонда. Він тримався у середині натовпу. Його придворний костюм чітко вирізнявся із поміж кривавих і жовтих тонів форменого одягу палацової варти та сірого одягу бідноти. Потім до Джені повернувся драконячий зір, і предмети та люди стали ясними і нескінченно віддаленими, немов образи у магічному кристалі. І тоді, коли цей перехід відбувся, застосовуючи усю сліпучу драконячу лють, вона шмагонула полум'ям по сходах, цього разу цілячись у ноги атакуючих. Коли камені знову плюнули вогнем, Джені здалося, що її вени рвуться, не витримуючи навантаження. Крики та вереск вдарили її з такою силою, ніби хтось вдарив її долонями по вухах. Джені обпалило жаром і негайно кинуло у мороз. Нападники знову втікали, перечіплюючись. Падаючи, зриваючи із себе палаючий одяг. Обличчя Дженні було мокрим від сліз. Думка про те, що натовп убив би, якби вона не викликала вогонь, здалася їй підлою і святенницькою. Ілюзія видихалася і танула, як мильна бульбашка. Брама заколивалася – Можливо, тепер вона просвічувалася і з іншого боку. Спіткнувшись, до неї зробив крок Джон і змусив притулитися спиною до порталу, біля якого стояв сам. Якийсь час вони підтримували одне одного, боячись впасти. В очах трохи прояснилося. Дженні бачила, як тікали у паніці через площу люди, а Бонд їх переслідував. Не помічаючи, що його рука вгорить, він у люті волав щось вслід втікачам. «Ну, і що будемо робити далі, Люба?» Дженні знесилено похитала головою. «Не знаю», – прошепотіла вона. Я, здається, зараз за млію. Рука Джона квапливо обхопила її за талію. Ну, то млій. За чим справа? бадьоро запропонував він. Я завжди мріяв винести тебе на руках із якоїсь неприємності. Сміх приніс їй полегшення, та власне, Джон на це й розраховував. Джені відвела його руку і випросталася, побачивши, як Гарет і Трей підіймаються із підлоги. Молоді люди були перелякані і мали кепський вигляд. «Може, все-таки спробувати через базодню?» – запитав Гарет, і видобув із внутрішньої кишені мапу, впустивши при цьому два листки. Я маю на увазі спробувати через безодню пробратися до цитаделі. Ні, сказала Дженні. Я вже казала Джону, якщо ми залишимо ворота, нас доволі швидко наздоженуть і оточать. А нам доведеться ще й його нести. Я можу залишитися тут, Люба, тихо сказав Джон. Це б забрало у них деякий час. Ха! Час, аби піднятися сходами і спіткнутися об твоє тіло, крізь зуби відповіла вона. «А якщо спробує хтось один?» – боязко запропонувала Трей. Полікарпі і гноми у цитаделі мають знати дорогу із того боку. Вони могли б прийти за рештою». Я маю свічки у сумці і трохи крейди. Тут від мене все одно мало допомоги. Ні, — заперечив Гарет, мужньо долаючи свій страх перед безоднею. Піду я. Ви просто заблукаєте, — похитала головою Дженні. Я була у безодній, Гарете, повір. І з крейдою та свічками там робити нічого. Ось і Джон каже. Двері на іншому кінці, якщо не підірвані, то принаймні надійно зачинені. Знизу із площі слабко долинув голос Бонда, який волав, що жодних хворіт не існує, що все це ілюзія відьми і що золото чекає на його законних власників. «Смерть злодіям!» – заволав хтось із натовпу. «Смерть прибічникам гномів!» Дженні притулилася потилицею до каменю порталу. Сонячне світло падало крізь примарну браму і лягало блідим килимом на закопчений камінь ринкового залу. Невже зієрн відчуває таку ж саму безпорадність перед гнівом людським, коли закликає цю дивну магію, яку не можна зв'язати обмеженнями? Швидше за все, ні. Джені розуміла, що ця безпорадність є її особистою. За будь яку магію доводиться платити. тільки от зієрн. Ніколи ні за що не платила. І Дженні дуже хотіла б знати, як це вдається юній чарівниці. Що це? Почувши вигук трей, вона розплющила очі. Дівчина вказувала на руїни вартової вежі. Вона почула віддалене цокотіння безлічі копит і невиразний гомін. Який був насичений ненавистю та гнівом На тлі тьмяних сірих тонів вежі Заплямували все яскраві мундири палацової охорони Загін скочувався у долину, як зграя, цуценят Сонце виблискувало на лезах мечів Ти диви, сказав Джон, підкріплення Бонд Клерлок, супроводжуваний жменькою своїх людей, уже біг через руїни до новоприбулих. Страшні опіки було видно крізь прогорілий одяг. Дженні бачила, як дедалі нові і нові крихітні фігурки з'являються з-за вежі, виблизькоючи піками та міддюки раз. Червоні наверша шоломів – Окропили вершину пагорба, як свіжа кров. Знемога в'їдалася у кістки, як отрута. Дженні відчувала, як тануть, перетворюючись у ніщо примарні ворота, але вже нічого з цим вдіяти не могла. "Ідіть троє у великий тунель", тихо сказала вона. "Трей, Гар, «Ви понесете Джона. Замкніть двері зсередини. Там є клямка». «Не кажи, дурниць!» Джон вчепився у стіну, намагаючись випростатися. «Це ти, не кажи, дурниць!» Вона не відривала погляду від натовпу, який кишів внизу. «Ми тебе не кинемо!» – оголосив Гарет. «Я принаймні не збираюся!» «Трей, ти береш Джона і...» «Ні!» Трей і драконяча згуба вимовили це одночасно. Поглянули один на одного і страдницьки посміхнулися. «Або всі, або ніхто, Люба», – резюмував Джон. Дженні обернулася і погляд її просвітлів кришталево. «Ніхто із вас нічим не зможе допомогти. Джона і Трей буде вбито негайно. Гарет...» Драконячі очі встромили у нього свої крижані голки. «Ти, можливо, і виживеш. Зієрн могла попередити їх щодо тебе. А у мене є сили іще для одного удару. І це дасть вам, бодай, якийсь час». «Досвід Джона дасть вам шанс вцілити. Допомога трей теж необхідна. Тому ідіть!» Запала коротка мовчанка. Очі Джона увіп'ялись в її лице. не чула, як наближається підкріплення, і потрібно було відіслати їх якнайдалі, доки іще був час. Нарешті пролунав голос Гарета. «А ти впевнена, що вистоїш проти, проти людей мого батька? Це не юрба, це воїни. Думаю, що так». Дженні брехала чудово усвідомлюючи, що зараз її магічної сили не вистачить навіть на те, аби запалити свічку. «Гаразд, Люба». Тихо сказав Джон. «Ти маєш рацію, нам краще відступити». Він сперся на її алебарду, як на милицю, змусив себе випростатися, обійняв Джені однією рукою за шию і поцілував. Губи його, обведені жорсткою п'ятиденною щетиною, були холодні, але, як завжди, напрочуд ніжні. Потім вони зустрілися поглядами, і Дженні зрозуміла, що Джона не обдуриш. «Ну що ж, ходімо, дітлашня», – сказав він. «Тільки май на увазі, Джен, ми чекатимемо тебе, і доки ти не з'явишся, дверей замикати не станемо». Хрустячи по камінню, ланцюжок солдатів пробирався до площі крізь лабіринт розвалених до фундаменту будівель. Їх супроводжували колишні біженці, ті самі, які кидали лайном у меб біля фонтану у Белі. Саморобна зброя юрби їжачилася поруч із піками та мечами варти. Приденному світлі кожен предмет був твердий і чіткий, кожен брус, кожна цеглинка здавалися Дженні ніби частинкою найтоншої філігранної роботи, кожнісінький бур'ян видавався їй неповторним і неймовірним витвором мистецтва. Сердиті вигуки та заклики виривалися із загального гомону, і все частіш та часті серед них чулося золото, золото, наше золото. Що вони розуміють у золоті? Вони не знають ані що це таке, ані чим воно може стати. Так казав моркелеб. Джині подумала про Яна і Адріка, навіть здивувалася на секунду, як їм тепер рости у дикому і жорстокому зимокраї без неї і Джона. Потім зітхнула і вийшла із тіні на світло. Бліде сонце освітило її перед юрбою. Виснажена невелика чорнява жінка перед величезною аркою входу. Натовп вплюто закричав, здійнявши руки і вказуючи на неї. Сонячне світло торкнулося її обличчя приємним ласкавим теплом. Історично завищав Бонд Клерлок. Атакуйте, атакуйте негайно, вбийте суку відьму. Золото ваше, хапайте повію, ось вона. І натовп рвонув до сходів. Джинні дивилася на них із дивним почуттям абсолютної відстороненості. Драконяча магія у ній мовчала. Остання пастка моркалеба. Зі слабкою посмішкою встигла подумати Джені. Він все ж таки помстився за своє приниження. Натовп вирував, обтікаючи, повалені хати, вивернуті плити та обвуглені колоди. Сонячні відблиски витанцьовували на лезах мечів та вістрях пік. А потім. Якась велетенська тінь Закрила сонце І була вона схожа на яструба Якби не була настільки величезною Хтось підняв голову І закричав, вказуючи у небо Тінь знову затулила сонце Дженні і собі здійняла очі Сонячні промені Пронизавши розкинуті шаблеподібні крила, освітили переплетіння темних кісток і вен, зблиснули на шипах, які прикрашали два боки сімдесятифутового розмаху чорного шовку. Дідстороненим поглядом Джені дивилася, як дракон, немов велетенський Орел, Спускається колами у долину, і лише краєчком свідомості чула жахливі крики страху та іржання збожеволілих коней. Топчучи мертвих та поранених, кидаючи зброю, волаючи від жаху люди, які ще декілька секунд тому йшли на приступ безодні. Тепер втікали крізь руїни калюжами та багнюкою. На той час, коли Моркелеб опустився на потріскані від спеки Сходинки, долина безодні Ільфардіна була уже порожня. Кінець розділу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 у наступній частині не спіняти цю розповідь посередині